Allora, ehm um, una cosa che io volevo sottolineare che comunque leggendo vari testi, vari libri, varie autrici è che l'intervento della religione monoteista ha cambiato profondamente radicalmente la figura della donna nel corso della storia. La nostra Bibbia dice che siamo nati dalla costola di Adamo, quindi non dal capo né dai piedi né per comandare né per essere commesse. Però Quanto la religione ha inciso nella figura della donna sottomessa, perché fondamentalmente anche alla base del del vivere c'è la religione. Quindi, se la religione ad oggi ci ha portato a determinate scelte a determinate condizioni, forse anche quella della donna è dettata dalla condizione religiosa. Solo questo. La Memeri della Murgia è illuminante e fedel ragione e e quel suo libro della Murgia è veramente illuminante perché parla della figura della donna nella religione e di come eh, quel tipo di approccio abbia influito in maniera determinante eh, sul ruolo della donna e sul pensare la donna e pensarsi soprattutto quella Ha influito in vedi, vedi Maria Lucia, però io credo più nell'antropologia. C'è l'antropologia sì. analizzando le antiche tribù, proprio sì. antichissime le i primi embrioni di società nelle piccole tribù ha stabilito che l'uomo era cacciatore e la donna raccoglitrice quell'archetipo è rimasto capito la Però donna è che così eh. si sempre da per tutto no, ma eh. almeno non c'era più sopra dire grazie la condizione io scusa se che sì. io sono a poco con Maria Lucia con quello che dice adesso prima valentina è vero se... allora facciamo una uh, discriminante Quello che avviene prima, diciamo, di 2.000 anni fa, nella società umana e quello che avviene dopo 2.000 anni fa, perché poi diciamo un pazziato, ovviamente, non lo sappiamo benissimo, e mi riferisco ovviamente alla nascita della religione cattolica, insomma, in modo preciso. Prima ci sono società in cui la donna è centrata, invece, nella storia dell'umanità. Cioè c'è quella vicenda di Dupati Tu, ma ci sono tante altre eh, organizzazioni sociali nel nostro anche nel nostro continente diciamo, poi là, in altre realtà in cui l'organizzazione sociale è un ceto di ruolo femminile, quindi ci sono, io ho letto delle cose che sono su questa eh, per cui invece lo spartiacqua avviene con la religione cattolica che diventa a un certo punto poi diventa quella religione dello stato, c'è anche un'altra questione, è che afferma quindi i principi che, come dire, e col collo calabrone in cerculò, voglio dire, ancora oggi non ci sono donne che possono fare la messa, per esempio. No, è un dato mio, non è che non sono cattolico, però so che c'è sono cose cardinali, come pare che ci sono donne arcivescovi, cioè è un'organizzazione e quel tipo di modello è il modello che è diventato il modello della società occidentale poi la religione cattolica era la religione su cui si basa la costruzione del, della società occidentale e oggi il capitalismo insomma si può collegare la religione e diciamo il sistema economico capitalismo volevo solo solamente che... però una cosa che non mi piace dire col sole continuo e cioè fatta affermazione che insomma su cui si può discutere Non è vero che il femminicidio significa che non è cambiato nulla. Quello è il femminicidio. Sì. Ma le donne hanno fatto grandi progressi militari, nel modo hanno ottenuto e eh, secondo me giustamente, anzi, già continuano a per, farlo. Però non c'è si mai tempo in cui della possibilità di uccidere nel 1950 la professoressa parlava di una realtà in cui nel 1906 nella Bercielles in quelle aree dove c'era il lavoro nelle chiaie, comunque si riusciva a conquistare le 8 ore di lavoro giornaliero. Nel 1900 e negli anni 50 ancora in Calabria, nella piana di Gioiatauro, per esempio, laddove ci sono ampie aree, diciamo, dedicate a coltivazioni, cosa? Di uliveto, le donne non ricevevano, non solo non c'era un contratto, non c'era ore di lavoro. Non c'era un salario, le donne venivano a pagarlo con un pugno di olive per essere presenti e andavano a lavorare di notte e tornavano di notte perché d'inverno eh, si, si diciamo l'alba la, arriva tardi e, e e la giornata dura poco, come sappiamo evidentemente. Quando tornavano a casa o andavano a lavorare, andavano scalze, facevano il setto, il pignone sopra andare per andare a venire dai fondi, e 7-8 chilometri per tornare a Scanze e si prendevano, ieri sera ne abbiamo parlato, che abbiamo celebrato, ricordato eh, la figura di Emilio Gioff che era il medico dei poveri. Tanta roba che fece una grande inchiesta proprio sulle raccoglitrici giuri della Piana e sulle malattie sociali che determina quella quella lavorazione, quel lavoro scanso, che perché si crea un, un virus, che si chiama che pienegliava cioè si anche lo stomiasi e mm. porta portava alla morte e portava alla morte e portava alla morte anche nei bambini. Il tasso di, di mortalità eh, infantile nella pianega di società in quegli anni ce l'ha ricordato ieri le persone era 21 ogni 1000 bambini, quindi 21 per 1000 il tasso di mortalità infantile, quindi un tasso del conto, insomma, a livello del conto per capirci com era la situazione oggi non è più così, quindi grandi progressi sono stati fatti, ancora tanto c'è da fare la rivoluzione permanente di cui parlava di compagno Marx, credo. Anche rispetto a queste cose anche ad esempio ad aprile legge insuminaie andavo poi certo. Eh, certo. le 8 ore. Però grazie ai ai compagni di aprile sono riusciti a ottenere certo. le 8 ore di di di lavoro. E eh, certo, è una lotta eh, continua e perenne anche perché, come diceva Giuseppe Gentran, c'è sempre è tutto messo a rischio. Noi oggi parliamo dei diritti delle donne che sono messi a rischio. Ma poi in realtà eh, oggi con questo governo tutte le libertà, che purtroppo come diceva Gianfranco, eh, noi eh, abbiamo dato, od odiamo e specialmente i giovani danno come assodate, magari pensando che eh, ormai non ci sia più il rischio di perdere quel tipo di libertà, invece oggi pian piano, pian piano stiamo assistendo ad un'erosione e ad un attacco costante a tutte le libertà, anche e soprattutto alla libertà di espressione che poi si reclina e e le gli amidi della della vita. Quindi diciamo si sì che il percorso per i diritti è una strada comune da da continuare è una a strada percorribile è e comune ancora oggi le giovani donne quando entrano nel mondo del lavoro spesso i capi che addono voi fare figli, stai che sposarti, quindi Appunto. molte volte assumono quelle più grandette già quasi in menopausa che non e fanno ancora tante di fanno firmare le dimissioni in bianco Beh. in modo tale che insomma c'è dark e perché c'è del sommerso, cioè insomma è, sommerso, è anche se sommerso, non sei carina, cioè ci sono degli annunci di lavoro e eh, dove chiedono la, la fotografia delle di normale tipo foto d'essere e poi a figure etera c'è sì, la un... presenza sì che però poi... un uomo non chiedono voi fare figli no, giustamente no, che un no. uomo non va in maternità ma perché la la diciamo la l'attività di cura eh, per anni e tra il Covid ovviamente voi hai saltato questo tipo e tipicamente femminile che il lavoro di cura è femminile era e sì E poi no, la legge giusta manca anche di maternità, di maternità sì. ma tutto anche molti permessi quando il bambino è molto piccolo, quindi una donna quasi la si perde sul luogo di lavoro. Sì, però la poi putera la maternità, ma non gli fa, cioè mamma ma non fa gli assegni di residenziali. Per cui le varie opportunità di fatto non, sono, eh, non sono praticabili perché se la donna non ha chi lasciare eh, il figlio o la figlia di fatto non può andare al lavoro. E poi si lamentano del calo demografico, gli italiani tra 50 anni non ci saranno più, eh. che problema, che grande problema che gli italiani tra 50 anni non ci saranno più. Donna,